Aaaamoon Aaaamoon Aaaamoon Aaaamoon Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala që ku e së të ndëruar, prej ku dhe që jeni duke në ndihë kur lusë Allah në Gjellewala që pa që dhe mshira Allah tjetën bëju. Allah në Gjellewala e falenrojmë për gjithët mirë që në e ka dhenë dhe lusëm Allah në madnuar që adhurime tonë në këtë muaj të bekuar, Allah u të i prënam. Sikur që e lusë Allah në Gjellewala u që të gjitha angazhime tona, të gjitha përpikën tonë në këtë muaj, të jenë të bekuara, të jenë të shpërblyra d që në këtë muaj të bëkuar zote Gjellewale hua ka falir më katët dhe i kaliruar nga zjarë i gjëhnemit. Jemi edhe son takimin e radhës me takimet tonë të, të, të zakonëshme në emisionin që ka thot feja. Jemi duke kaluar gjithë dë dit dhe me kalimin e gjithë dita jemi duke përmbyllë një dit prej ditve të shtrejnë ta dhe te të rëndësishme të këti muaj të bëkuar. Po sa, u mësuam me këtë muaj, po sa u mësua me këtë muaj, po sa u përshtatëm me këtë mësafer, ja tashme ka ardhë edhe koha që kë ka filluar që ti pregadit plaqkat e ti dhe që te ecë dhe të largohet pejnere. Kështu të shkë jetë shikohet në ruar, njërju e filan dhe i duke që është e gjatë, por aje në esensë, pas kalimit të vitëve të shumë ta, bëhet shumë e shkutër. Pra nësikur që ka thënjë një djetari njërë, e dunja saa, fe gje alha taa. Kjo bot është disa qaste, disa momente, andaj letjet në nështrimë dhe përullin dhe Allah të madhruar. Ne nuk kemi ko që të kallëjmë shumë me ligjerat dhe me kshila dhe porosi si kur që imi mësuar, nga se kemi shumë pyte që kanë arritë dhe që kanë të bëjmë e muaj në Ramazan, dhe si kur që i kënë të njohër dhe që nga fillimi vetëm i kemi hapur lidhjet që të inkuadronet me telefonata, për fillemisht jemi duke lezuar disa nga SMS-a që kanë aritë, dhe për fillem me lezimin e SMS-et e parë që thëtë kështëto, Salam Aleikum, uri me mua i bekuar Ramazanit, kam një pyytje. Unë jam me diabet, nuk mund të mbaj Ramazan. Qëfar të bëjtë se mbaj Ramazan? Aleikum Salam, e të të të i qoftë kjo muaj përhaj dhe aloqe leua të shërof dhe të lecoftë këtë smunje ty dhe gjithë atyre që vuaj nga këtë smunje të rënda. Se përket pa mundësis më agjeru përshka këtë diabetit, eh, pa dëshimë së është një smunje që pëngën agjerimin dhe veçarish në qoftë se i konsultu me mje këndhajt ka përpozuar që mës të agjerash, atëhera në qoftë se ki mundësi të i kompenzash për shambut që, pas një kohë të saktuar në është ta mund të do pësohet smundja të forcohet shëndet i kompenzen me agjerim. Në qovëse është smundje që vazhden dhe nuk shërohet si kur që është rastin me diabetin atëherë shpaguhet për gjithodit të prishur. Do tot, në qovëse i ke prish 30 agjerim 30 fukare i ushqen me shuajtje mesatare. Në qovëse i ke prish 30 agjerim, shkohetje mesetare për një ushqim mesetar mund të kondrohet 2 euro dherin 2 euro e gjys. Për nda i versit për mundësive e bën edhe shpagimin e mos agjerimit. Thëtë një pythje një motër për gjilanit, thëtë dhe shtë me dit e aprish Ramazone se pastruhet edhe dhëmë me pastru. Në qofse njëri u pastruhet Duhet të këtë kujdes që mos të depërton ujë në brëndinë e, e tij. Andaj njeriu që lahet duhet të këtë kujdes që përmes vrimave, sikurse janë veshët ose huna ose goja, mos të bërton ujë në brëndinë e trupit. Nëse qujdeset dhe nuk depërton ujë, atëh nuk ka rishpun që të pastrohet, edhe gjatë ditës edhe kur është agjerrur nuk ka nuk ka diçka të keqe. Gjithashtu edhe pastrimi i dhëmbëve vlen e njëjta. Do të vesh kimë kujdes që mos të depërton ujë në brëndinë e trupit. Për dyshe lejohet nuk prishpun të pasturojnë dhëmbët. Edhe thotë, "A është gjuna me mufmin, me thirr mami, nuk prishpun, nuk ka diçka të keqe këtu." Thotë, "Kur kolitem, më vjen kelbazë. Dëm kanë ndodhur që ta çejn lutë, e ha përshagjrimin." Nëse kelbazi mbledhet në gojë dhe kim mund si më e qit, kjo është më e mirë dhe më e preferuar. Por nëse përzihet me pshtymin e gojës dhe nganjëherë pamundson dalin, s'ka mundsi më dal. Atërë, shkuarja kellëbazit në lukët nuk e prisha gjerimin po me lejën e latës o gjellë. Ndaj në betë që e senëca, një dihë të munduhet me nëzirë sot ka mundësi. Po në qëfë se nuk ka mundësi, atërë, nuk prish punë. Kemi në telefonatë të inkuadrojmë. Ur në? Desta me të pitën për të spitëdovët. Po? Eh, a mujnë me të në ratë që... Po, po, e qartë, e qartë, e qartë. Alejo të ledzoet të spidova, si kush është të e një njërë, apo ajetul kursia, Allahu la ilaha illahu alhaju alhajum, alejo të ledzoet shtrit, apo ullur, nga se nuk ka mundësi me lezu në drysha. Nuk prish pun me lezu shtrit, nuk prish pun me lezu shtrit. Ma ndje, e peganberit së rëllësëm dhe kam suar, se kur të bim të flejmë dhe jemi të shtrirë, ta lexojm ayatul kursin. Prandaj nuk ka diçka tjetër që ndyrer me lexu ayatul kursin shtrir. Pavarësisht a e bën kët para gjumit apo pa e bën kët para syet tjera. Ka sallallahu xhelalu ala ka përmendse robte Allah xhelalu ala el ladine yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala qiyaman, junubihim. Ata që Allahun e përmendin qiyamen ne këm, wa qu'udan ulur wa ala junubihim, dhe kur janë të shtrir. Prandaj kaja kuranor që Allah xhelalu ala na e lejon të përmendur te Allahu xhella uale edhe kur i mi të shtrit. Andaj edhe leximi i Kuranit është përmendje Allahu xhella uale. Pra nëse njeriu ka nevojë të mbetet i shtrirë dhe kështu më ka më të dihet dhe do të ngjë shumë me Kuran, nuk kanë dënë të keqen e këtë, e ka drejtë. Udiaki më thirret për ç'të inkadrojmë. Assalamu alaikum. U po, alaikum salam. Aleikum salam. Po orna. Kush e ndriton? Levan. Ç'to? Do të na sfit pak. Të të, të të qotit, tak, a, nëse, nëse e çështës është është çështës. Çështën e, ai takon në nën kategorinë e njerëzve që i takon çoti për shembull është një familjar. A bën më do Atina, a bën tani më do dy pjesë për shembull, një pjesë nga një, një pjesë fjetrit. Edhe tjera pyetje është, a duhet për shembull me ditë ai që është moze çotin, apo nuk kanë si, apo kanë si veçje për ti diçka atë çaj? Edhe kërken pyetje edhe për sada këtër fitrin, për shama dhështë në ditë patjetë që e dhëmë sada këtër fitrin, apo një aftën dhe të me e shpërndohë dhe më ndjërgumë për obligimës. Sëra më në kërë. Alikum, sëra më në kërë. Sërë, përket zëqatit, kjo është një institucion që ka reglët i vetat të shumëta, edhe unë preferaj që qdo kosh i cili e, e ndin veten se e ka obligim me dhëmë zëqatin, të as erën gjen ne ti dhe hoxha t'ja bën ndornë e zeqatit. Nëse ai nuk i din rregullat që duhet. Nga zeqati është hak i Fukarava. Nuk është hak ujit. Nëse nuk këtë duhet, në këtë e ndojm kët hak si duhet, atërihim hak Fukarava që përkët dënomit te Allahu Xhelalu Velalu. Pra, nëse njerëz ngajëra, jap sojërmermenia dhe dha zeqat, nuk shon kë punëso të mermenia ty. Ka llogaritje precize që ka përcaktuar Sharia. Çka përflie zeqati, çka nuk përflie, si llogaritet. Si ndohet Allah Gjellewale në surën të u bën e jetin 16, i ka përmanë 8 kategori që emeriturin zëqatin, andë jo gjithdo kush emeritan, këtë në këtë regula që duhet i kemi parasysh, përdejme në që duhet i më të kujdesim këdërtim dhe të pysim ata që din, pra që në nuk dim. Dhe këtë që ke pysim ty, të i tash, është vetëm një aspekt, a, apo është vetëm një regull për regullve të shumë të që kanë të bëjnë me zëqatin në dorë ajo zonjët lejohet të bëj të afërmë, madje është më e preferuar të afërmë se Por, cilve të tierë. Por cilëve të afërmë? Atyre që nuk e kemi obligim ti me ta. Për shembull, nuk lejohet burri të japë zonjën në grudhë, nga se ka obligim me mirëmbajtjen e grudhës. Pa nuk japë zonjën në grudhë, nga se ka bashkë me kthyrë rum. Ose baba, për shembull, fëmijët e tij, që ka obligim me të kujdes për të se ka fëmijë, nuk bën aty me zonjën. Për shambull, baba me thonë, e këmë zë qatin, se e piti kuj të të tërë, ma mirë pëja blej thmis një qanë për shkollë, pëja blej do libra dëshë zbënë, të e kjo barë që kemi jë blej. Andaj, do të me shiku se këne kjo obligim me mbiqqyrë dhe këne se kjo obligim me mbiqqyrë. Nga të afrmet e tu, që se kjo obligim materialisht mu kudisë për ta, ata le juat me jëllonë zë qatë, sikur se është vlau, motra, agja, daja, e tj do të nuk janë të varur prej tyre, lejohet që aty në nëse nuk kanë nevojë extreme për ushqim dhe përpije, për pijë, por janë të varfër, lejohet me ia pagu borxhin babas me zecat ose me blej ilaç në e barne këtu me rad, lejohet edhe katra se të, të japë zecat. Andaj lejohet ndarja të japë të ofrimë e para. E dyta, lejohet të japë zecat dy tre familjeve, pa këtë pa kati dhe kjo lejohet nuk prish nuk prish punë. Dhe sa i përket me ditë, po duhet me ditë se për japë zecat, ngasë ndoshta ai Nuk e kishë marrë me kohë në zëqatë, nga sot se meritejnë në zëqatëm. E du të mëndonë që ka zëqatë, po të e për zëqatë, e i tërgënë se është zëqatë. Kemi telefonatë i në kuadrujmë? Urna? Në um, felë që për dheja shteme, po e kam një halë, dhe isha me të fylë diqka. Po? E në konë në qipënë me dajes, të shku në rrugë, ka në ditër e dhe që shto, Ka ardhë një përson, ka pasë shumë veta për masë, ka ardhë një përson, në ka përndjekë qëtë gjithë të udhës, edhe në ka fërën fjajë shumë të këqia, si kur së lëkjën e fërën gjithë ishtë, në e në në largur për udhës, edhe në ka dështë më në akapë. Edhe të në bërti qëtë shumë se në së këna ditë asë ku jena. Në në këtu në rruga, në këtu në këna dështë, të do këtu ka dallë shikaj prek ai person vish shik di pikë të kopë këtu ka kuptimishtrena mora kuptojas ko është e ka rrok një, mm. një një tumë që shikje ka pas në vetë shumë veçantë jo mm. normal si një yere dora është më drejt çka fa... më bën më larguçi sras po po është e çorta është e çorta kuptum Filimesht duhet me ditë se për rrëthnesh ka shumë armeq, shumë njërë të këqit, lig, që nuk ne dojtë mira. Dhe veqë andresht, unë e këshillaj mutra tona, këshillaj vajza tona, që të kinë kujdes si po dalë në për rrugë, vëllaj e vëtë. Nga se nuk po flasës për rasën e juaj, nuk e di, ndoshtë ta e një dalë në regullë, nështë po flasë për juaj, po flasë për gjesështë. Vëllaj veshja si që la Korisi marrë Mansa provokim i skajshëm. Ko tufanieri lig. Wallahi ai ai është ai dikon që është e bukur, është ai dikon që është tërheqse dhe përdoi lloj metoda nga sihri, magjia këtyre rreth që ta von për vetjat. Dhe ndodhin këtu prejkë, ndodhin këtu gjë që pastaj ajo nuk din më ku është. S'ka so posrrocë që dhundhim janë martu me dikat që s'ka dash, por s'kam ujtë më refuzu, për shkak se është bërser. Dhe personi që del në rrugë Allahu nuk u kënaqet me të, me veshën e saj, me pamjen e saj. Allahu nuk u kënaqet me duktin e saj. Atëherë rrëdimisht pëksoi edhe se ka për krahin e Allahut Azza Jall. Është shumë lendë një shejtan, edhe në formë njerëzit, edhe i personifikuar në forma të tjera, me ngacmues, me shqetësuar ose me prun gjendje të etrën sikur se i kanë duhet këtynevojave në këtë rast aftë. Prandaj, për sa Allahu Xhallallahu Ora flet për mbulesën, për shamin në Kur'an Allahu thot se kjo është më afër dhe më e sigurt për to që mos shqetësohen. Ka se vazhdesh është mbuluar dal rrug. Kurkusi fishllon, as kurkusë si provokon, pas një ligat diçka, po ne senzu to e ka rrugën e vet. Është e kujdesën dhe është e mbrukt nga Allahu xh Leuvani, nga sa e del duke përmend Allahun. E ka pa meshi Allahu don. Po vallai kur dalin, sikse ndodhin kanë mëna lajmru, fillon dardsme, disogrohen ndrzu, vallai tepri po i montu ka çiptu po shkojnë për dardsme Allahu. Qëfar veshje, qëfar deshje, lakurici, të merë, katastrofë. Allah së është të knashe me këtë pa me vallaj. Kemi frikë që gjithë nga përfile Allah me në dërim se që si po dalë në për rrugë. Ka u për turpi para babës, ka u për madvjetrit, ka u për turpi para vlaut, para zë kujtë, s'ka u për të tërpë për kërgjë. Zbulën, kajtë ato qëka, qëka, në u dhubila, nuk, nuk, nuk lejot, pos para burit saj me i zbulu. Do të atom dikimi kujdes, kemi frikë Allahu Xhelal Xhelal, gjejmë sipotale për rrug. Ka po shkojm, ka po gjimdemi. Normalish bëna nëpër vanë, nëpër në kafene, janë nëpër kafiça, nëpër nëpër vanë ku muzika është në kulm, ku bëhet haram mi piet alkooli. Po normal atëçi vallai ka mundi gjithçka me të rrok atij afton. Ne të, të kemi kujdes si po dalim me kënd po rrim ku po shkojm, çka duhet të kemi kujdes. Ske mi frikë Allahu Xhelal Xhelal, vallai ngase ton ky sherçë për ha pikësh pishte e puke po vjen. Sa so trothia bashortore, sot ndarja. Sa, so, sa, so, sa so façëzi lluku po ndod fatkeçish. Pse? Kët për shkak se, se mos kujdesja. Delat jashtë ka këtu veshë këtu provokata, del këtu te këtu me rob. Atë kemi frikë Allahu xhelaluhu, u lutuemi ngase ka mundësi të na përshin ndinim. Kët vëllai më na shkatrua Allahu na ruajt atë. Çka po ndodha atë? Ase për kët juve, ka mundësi të ket prekë, të ket prekë pej shejtanët atë. Ka mundësi që ai person të ket chimë për të thënë që bashpunon me shejatin dhe ka dosh me bukeç, ka dosh me u përveti pa lloju pas karut alhamdulillah. Allahi patë nga se ka mohë, ka ka pas mundësi meu. Do thot huve diën ose ose më u përveti çë të bën më vetë ka don dhe pastaj të gjunj në rrugë tek diku të këndillon me diçka keni bëu atë. Po lhan me lloju pas karut. Pas ka ndodh pak diçka keqe, mirë po preferoj që asaj vazit të këndohet Kur'an. Qase ajo voz ka nevojë për rukje, të këndohet Kur'an që të pastrohet nga ngacmimi dhe preka shejtani atë mundni pas emisionit që nga regjia të marrin numrat e xhallarëve që këndojnë dhe bojnë ruket që janë të besueshme jo të shkojnë gjithkon, jo me Himalia, jo me pallavër dhe besytni, po me Kur'an, me ruke të vërtitë që na ka mësua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ajo qonë për tjë, për të kundë Kur'an që të pastrohet nga ngasmyra e preke. Dhe pendoheni tek Allahu xhalla xhelalu, nëse nuk keni gjato të faleni, fani pas vogëta namaz, mbulauni, thonë tek Allahu xhelalu ala, që Allahu tyruan dhe t'ju mbron nga gjitha të shqetë të tjera. Pa. Allah në arrujtë, Allah në arrujtë. Kimi telefonatë e në kuadrojmë? Sëlam a lëke. Aleykum, sëlam, artë Allah. Hëtë, tësë atë bëni përëti? Po, urna, pëndë gjëmë. Po, kam, të ka gjërruar, kam zëmë dhëmë dhëmë dhëmë këshu. Po. Ahtë të lëjushme me përdojë të qira në zërët rashë. Po, po e qahtë të më. Ata frishë Ramazane? Po e qartë. E, nëse spërëvohet besimtare për besimtare gjatë ditë së Ramazan me dhim bjetë më dha, normalisht nuk lehot me pi hapa nga se pirja e hapave prish e gjerimin. Ndërse përket supozitorve e, do të të, të sletë mirën përmezdore së të rashë lejohet me marë. Sebastian më di më të sakt ulë mëve. Ka disa çeks nuk e kanë liu për dietarëve, nga se kanë se edhe kjo është do të thotë futje e një lloji medikamenti në trop që ka mundsi të ket një lëng që një të portojë drejt e lukthit, por në përgjithësi, nga që, që është vërtetuar edhe në aspekti medicinal, do të thotë nuk ka ndonjë një dëmtim të acelimit. Prandaj nëse ke nevojë përdore. Nëse ka nevojë jeni për shkak të dhimbjes të mba. Dhe nuk kam mënsi të i përbalan, atëra ma mirë është me përdorë supozitor dhe me vazhdo agjërimin, sesë me prish agjërimin nga dhimje madhe e kokës. Andë nuk ka dhe që ka të keqe, lejohet, inshallah me përdora, po. Për. Kemi të telefonë të të rejimë këtërojmë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahmatullahi. Kam mënsi një përgjëra së një kësi, o të tamë. Urna, Allah, po të legjojmë urna. Shamo për disa, për disa këjshin shamo për mshin, jo vesh në shamo më lëgjën ti me për kahtë të shkësh që pëllëshojnë muzik, shamo më atashtë Ramazan, vijem për punet dënë pak me përshua, sëm përshën mërëna, mi mshel dyrt, shamo zheg, mi qel dyrt, sëm shamo dëjtarit, mi hap, sëmone është për muzike, jo në ditë ty shamo, për dhe dhe dhe nuk e nuk të finalin heq, shamo Është këtë vallai, e vërtet vallai, e, e vërtet. Edhe unë ndajmë ty këtë çetësim, edhe ndajmë ty këtë jûrom, po them që po për e përtejojmë dhe po për e ndim të gjithë, por po them gjitha këto janë si pasojë e humbjes së edukatës dhe kulturës. Për para, për para, më shumë, po them para 300 vjetë, apo. Por për para, ndërsa para 20 vjetëve, 30 vjetëve, 40 vjetëve edhe ma heret, kur ka qenë Ramazan, në kanë treguar edhe babalar të anë dhe gjyshën të në kanë treguar. Për para, kur ka qenë Ramazan, edhe ata që kanë qenë të fesë tjërë, sërbet për shemë, në Ramazan, jenë ruaj tërë që mësë më hongë në publikisht në rruga. Për, se mësë një mandë kënë Ramazan, dhe të pasë kujtës. Sëtë janë bëmë ma të zinë se sërbë. Apo publikisht, del pinë duhanë Të zënd nuk ka gjaran se vjen turpi Allahu xhelal xelalihu. Pse s'po ku e publikojn kët kët mëkat publikisht? Pse publikisht e bën kët gjinohë? Tandaj ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, "Kullu ummati muafa illa al-mujahirun." Allahu xhelal xelalihu ka mundi të gjithë ja u fal gjënat, përveç atë që publikisht i bën gjinohë pa marrë aftën. Tani duhet, bajag i pendim ndall me botë tek Allahu xhelal xelalihu thon. Ka hop marrja. Të cekop mahire tava vajza del para babës na udhu billa la kurrec ku është turpi para gjyshit po pa para madhjetrit po stosen në rrug ajtetri del pik ramazon e kam se, këtë dynja janë xhinan ai hanbuk banim han suban mundjen u premjoti hin lan dikon shtëpa ditorët e kanë përmend se gruaja që ka cikël menstrual gruaja që me cikël ajo ka haram majru duhet me pish gjilim në atë megjithë ka thonë ruat rod nuk han shumë publikisht kujdeset. Ka se është shetni i keqë naqjerushëm. Ku ka respekti? Ku ka morrja, ku ka turpi? Spo jam spoku për neve, ajë ne që i majuheshëm, se ty më ne kem golat sa ta hanë pin. S'na boi përshtypje. Ku ka turpi Allahu jaleva publikisht me dohet me treguar se unë s'kam golat për këtë punë. Edhe këtë çeti përmand, edhe kjo është pjesë e këtij e këtij kaosi, mungesa te te këtij turpi maksimal që ka hupë në mesin njëzëve Allah në rujtë. Njëre kërën me përshua ka, në është ta afër pëqivët e ty, është dikush duke vdekë, smutë e kanë tullën shpirtë. Anë nësë përtham ketë me pasash mërzi, por të fa respektive Allah, du të me ditë ku, ku, ku, ku janë venet e caktuara, ku ngritë të dzëri. Kjo gjithë kërën. Se na në amet me kërkon heqë. Na në amet me kërkon heqë thëjnë të në me shkumë në Evropë, shka në Evropë, qëra gudzën me lëshu, a në ka dytë muzikën që e, e shqëtën katër atër. Po të lidhën e Allah, qëjnë burg, pagunë, dërinë për kitë punti. Të shkanë supermarket me ble, puntuja, nuk dina hi në kafe, a në kafeq, a o dorsum, a qëka o ka botë, për zonit të malë të muzikës në supermarket. Qëka në koë lidhë supermarket e muzikë, ku se Nuk mu shmu koncentru që ka kime ble, që ka kime zgjith, gazëri i lartë i muzikës dhe i tekstëve palidhje, degeneruse, të këngve që ilëshojnë e përë supermarkete. Ato i ngonë thmija, i ngonë gruja, marre, prindi me thmin, den me ble, që ka njën për këngve që ilëshojnë supermarkete. Apë. Vëllaj, marre është, apë. marre është në shpej njeri me kon me familje vet që kanë këngë pi pi pi pi pi pi pi pi pi fiole banale të këngëve të ndryshme të pesta që këndojnë edhe nuk hyve marr për këtë punë apo. Po çka kanë me? Allahut po i ankoj me vet. Allahu xhallahu ay përmirësoft. Allahu xhallahu ala na ruaj nga mos madhë, si në munges turpi, munges për sfida me ndem të madh. Që vallai ka mundsi të gjithve Allahu xhallahu ala më na pafshin kënden e mot. Po kjo është mungesë turpi, mungesë marr. Përpara vallai subhanallahu njeri shpin ka dash me shit. Spin me shi ka interes se ka shit kërkujt pa vetë koçin e e bën kabullçit kërshiti me mos. Ka pas respekto kon der, këshia ka ka ka, ka respekt kon der. Jo dorse ko gole as kujdesh shtëpin, as kujt jam. Kto askon e bën as s'ka bën. Au s'ka morrë, ka uptur up, pe lon rujt apo. E ka thon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, idhalem t'stahi fasnama shiht. Mos start morrë ça dush ba. Ju jo, ju jo po, nuk kuptoj pse kjo i rallat po tash, nëse Moria s'nal, atë pite në ku çudi çka bën. Në ku çudi. Në kjo që ndodhet këtu. Nuk kupton një, një kok gzim. Fjala e gzim e ka më ka mos në vet Allah. Edhe gizmi e ka e ka kufin e vet. Po pse po pse duhet të qëndrojmë edhe edhe vllajën që thirr. Ha një ditë. Po një muaj ditë gzim në pas shtëpia. Ka këtë për valla kjo që është komplet e pa justifikueshme, e pa shpjegueshme. Por, edhe kan duhet, edhe shozerosën e pikë këtij pikëti vani me me bë me bëu edhe këshill organeve të rendit që nuk e zbatojnë ligjin këndetim gazetë, ka ligj për zhurmë, edhe ka ka ka ligj për qetësi publike, po e thirr policin, a vijnë as vijnë, kur të vijnë më mës pesë orë, masi ato tham që duhet me marr me këtë punë edhe edhe shteti ka ligj duhet të mruaj qetësia publike, nuk bën më shqetësu këshi as fshiu Ki dorso, ki gzim, është vani ku më gzuu? Ai teatri më gatë ndosha skangzimërifi, ndosha kostumë, ka shprov, ka, ka dek. A daj këto në masët më po? Po po gjithë me masë, masë sikur se ka von përpara populli un. Vallahi ne kena pas a, a, edhe adatë mrekullueshme, edhe edhe fjalët e mrekullueshme kena pas. Këti kena pas mirë. Çish ka von përpara me marifet me po gjithçka. Çesën e ka marifet në vetë, ka kufin në vet. Por Allahu na ruaj. Allahu jalla wala nurutov. Kim e telefonote të tjerë i mkuadrojm? Asalamu alaykum. Aleikum salam, vllaj ndem. Kam ne kështjë për rastnike, më vënë ta të musliman. Ne të kemi ide çaf poko tëvojnë, shom ka për produkte veç e pardonan tek ne që janë haram. Po ta i jo uçi spektin, po as pa doi me ditë. Se te onin spë përbërë margarina. Margarina është e përzime me ndryrë deri. Të shumë motë familiarisht e kem ditë. Kërë në kaldojshin njerëzë, mos përbani margarinë, se njeri që përnën fabrikë për margarinës, në kaldoj që përbani ndryrë deri. Po, apetës, apetës, këta e përbërshinë. Edhe pse në për Evropë njerëzë, të ndryshëm që s'kanë lidhje me fejtë lame. Nuk e pardorin shkaku reziku që ju shkaktën në përvena të gjakut apo dama të gjakut. Unë një personalisht shumë gra muslimane që falin amaz edhe e pardorin margarinën, edhe pse lajmi ju ka orë që zbëm po apet e pardorin në përushimet të ndryshme. Njështë një cent e blenë 250 gram margarinë. A 250 gram ojk, apo mas latës, apo të cynë, kushtë një arre gjys. Edhe pëse këto janë edhe ma të që... E qartë, qështet... e qartë ulan, fale vlam, faleve që na duhet me interenua. Allah është prejtë ju për kshilën, mirë për nuk kemi mundë si kështu të përgjithsojmë, apo të tanë që të bimë gjykem se gjdo margarinë, gjdo produkt është haram. Andaj, mendej që na duhet imi të kujdeshëm në shqimin tonë, po është të vërtetë. Duhet jemi të kujdesshëm çfarë po konsumojmë, por duhet jemi të kujdesshëm edhe në gjykimin tonë për prodhueshmeve. Duhet jemi të kujdesshëm për prodhuesme. Ka margarina që vjen nga Turqia, taçi e konsumuan te ne më të mëdha, a që nuk mund të them se çdo margarinë që përdoret është haramfton. Për Prandaj duhet jemi të kujdesshëm në atë që po gjykojmë se është haramfton, dhe në atë që po themë zërt të ndaluar. Esenca ushqimi është me ku halal, çdo ushqim është halal. Përveç se para që kemi argument të qartë Fakta të sigurt është haram. Kemi fakte, është zbulu edhe është vërtetuar se filan produkti, është zbuluar se ka. Tash dikush ka punon këtë fabrikë, diku në fabrikë ne nuk mundemi në bazë të kësaj të vërtetojmë se është tja vërtet apo jo. Ne nuk mundemi vërtetojmë. Vërtetimin e këtyre gjërave e bëjnë institutet e verifikuara të cilat janë të specializuara për këtë çështje. Dhe ato e bëjnë këtë punë. E verifikoi. Na kemi pas von nga Instituti Halal për verifikimin e ushqimeve ka konstatuar se margarinë Vital, për shembull, që vjen nga Serbia, ka përmbajt të dërit. Dhe është verifikuar. Dhe këtë margarinë kemi përjashtuar nga mundësia, do kemi më kjo është haram. Për faktin që kjo është haram Vital, domthonjë që këtë ashtu nga se ato të tëra nuk e kemi vërtetuar. Ne vazhdimisht u themi njerëzve Por doni produkte që vijnë nga vendet islame, sikurse është Turqia. Alhamdulillah, tregu jonë është vëshuar me të madhe nga shumë produkte turqisë. Mund të jetë pak më shtret, por më mirë, më sigurt. E bën nga Turqia, ka ajo fabrika Ylkar, e fabrika tjera që janë, janë halal, alhamnit, janë musliman, janë njerëz që kafrinë Zotën Xhelalul, është vërtetu disi herë, cilësi e produkteve të tyre, andaj njeri në këto produkte ndihshme që ka yndyrë, na ka ka përmbajtje të caktuar që mund që të ketë diçka që ndaluar është mirë të përdorë produkte të Turqisë. Ngase çdo produkt që na e konsumojmë, qoftë margarinë, qoftë çumsh, qoftë çka do të qoftë, alhamdulillah, kemi edhe produkte vendore, kemi edhe produkte vendore ishtoma. Ata edhe produktet vendore që në të skuhet elhamla, janë të sigurt, që nuk e përdorin derën. Kjo është pa ku bindja jone. Përrcen qoftë se kemi argument se po e di filone përdor, largohem prej ti, ambas kemi deri tash. Skemi deri tash. Do e dim se ka shumë muslimanë që punojnë në fabrikat e produktet vendore dhe të gjithë ata nuk kanë lajmëruar për ndonjë rast se ka pas skelën këtë tim. Te portoje produktet vendore vëllafton. Ken atomël tvani të kenë mešt tvani neve kenë gjithë ka tvani. Ose një produkt që vjen nga vendet islame. Vanet tjera të duhet të dishin taq nuk dim. Për rregull në ushqime nuk dim për mbaqen sigurisht ata njerë i largohet pejsaj më sigurt edhe kjo është ajo që duhet ta bëjmë. Por edhe për produktet vendeve tjera Nëse u largohem nga siguria, nuk do të të sigurojmë se ka diçka të keqe, nga se nuk dim. Ne mund të largohemi vetëm nga dyshimi. Mirpo, dyshimi personal nuk nënkupton gjykim kolektiv. Unë për shembull, mund të më largoj punë produkt, unë dyshoj, ama vështirë vetë largona. Njëri zë më thon se është haram, ah kjo është punë tjetër. Do të bëj argumente, do të bëj studim, do të bëj me ditë mirënjëri, nga se nuk kemi. Imit... Po, e di se kemi pasiguri të madhe në ushqim. Por që nuk duhet na bën që tash të kontestojm çdo ushtim që vjen. Ne themi se këtë është haram, këtë çka përdon është haram, nuk unë nuk më e pajtoj me kët, ngasë kë kjo është shumë mendihshme. Kemi të bëjmë vendim fetar, që nuk është analizë personale. Unë mendoj dhe ai të tremendon dhe ti mendon, jo nuk po them për mendime. Por po flas për qëndrime shëratike. Gjykimi është shëratik pënipun, se është haram, i takon hojallarve. Ata marrin vendime në bas të fakte dhe argumenteve që i kanë. Ata dalin me qëndrime dhe thonë se filan produkti është indaluar dhe një nuk e konsumujme. E përta është njerët tjërë, unë e kam dëgju se një kush ka thonë, unë e komponu, mund ka ardhë, komponu filan fabriket një qumë që të caktut, as du me përmen këtu, edhe ata përdorin. Po për të vëlloh, ku e din që ka punu? Ku ke punu? Ti ka punu të paketimet. E ku e din ti që shpot, tom le të japëta dot të më poshtë një kujdesova. Pse ka punuar në fabrikë, fabrika i ka 3000 punëtorë. Ai Allahu alem ku kur kanë ngarkuar kamionat dhe as dën çka komranan paketëa bileta. Etë vjen na kallëzon për bëjë kësaj kështu. Kto janë ndihshme. Edhe plus asoj sot konkurenca është bërë shumë e pamshirshme. Hiç nuk priton në në firmë apo çë me janë gjit firmë se përdor derën tavon. Edhe bën një komision, e ka vërtu filon komisioni se filon firma pse çë tërmoshit produkt xai filma po. Boën që sai na jesh qapoin. Do ti me të kujdesshëm në vlerësimin që nxjerrim, asë thash personalisht mua më smongur kor, punë e madhe. Ha diçka tjetër. Unë vetë për veten time, familja ime, mund familjes time un them sot pe sot kët produkt nuk e përdorim. Na çpo du me përdor, jemi lirë. Mirë pa me nxirr gjykim fetar, është haram. Kjo është pun pak mendshime. Mësoj që di me po doli me dy gjërave. Personalisht unë se për duari, familja më se për duar, mahalla më se për duar, polemi jona është këtu. Po më dohet me çndrim fetar, është haram a, a këtu është të tjetra. Haram me thonë është diçka shumë e tetë. Është shumë e ndihshme. Nuk guxojnë asnjë vepër, asnjë ushqim, asgjë me djikup për të se është haram, përveç nëse kanë argumente dhe fakte të qarta, të pa kontestueshme nga burimet e sigurta se filon ve primi ose fillon produktos funë ushqimi është haram. E atë argjykoj. Përndysha, dyshuem, unë kam dyshim. Por dyshimet e tua ti largove vet, por mos u obligo të tjerë mu largun nga se nuk kemi fakt, nuk kemi argumente për këtë çështje. Mëson se është e qartë që do të them, pajtohem me ty ë nderuar për kujdesin, por pa dyshim, vetë nuk pajtohem ato që thim se këtë margjinit e haram, këtu nuk pajtohem. Do të thotë, skena fakt për këtë punë. Nuk keman fakt se këtë margarinat, pas e kur e dim se ka margarinat të shumë që janë të vërshuar në markete të tëna që vinë nga Turqia. Nuk besoj që në Turqi muslimat, pas e firma që dijen se jenë muslimat të devatëshmë që falen dhe janë të kujdeshme këtë retim, përdorin derë, unë nuk pajtonë me këtë nga se është, është akuz shumë më dhe në këtë retim për tamë. Kemi të lefëmat e inkuadrujmë? Urna? Aleikum salamatulloh. O, shë një shëta më të aboni përqëje, do sot të të tërende mi e ndonë shumët, e të të në dhëtë bjete, dësot e kam nëjna 4.000. E dhe, uh. dhe bobi nuk në adeje me të momin, prafësuje se a i thë që i ka lu tri herë më kështu i të shpija, dësot me thë mi, ju më bë bashkë me bobin, pa e nuk ka pranu. E dhe a i thë që foj, dësot e shtë tenana, a pse i <clears throat> ndokëta të dhëtë të tërende një më shku e këmë po ato për po palejnë e bo një kë këmë një shumë që ganë tonë shkër shkërë kërë bosh nënë këme ditë i aden dhlerën e këtë gjinashë shkërë me bo po, po mu uh, më um brendu së po këpse së ka najte na pëse nuk ka jam dukë nështë asna ka dosh të për për i ka bo për shanë bëfminja nuk ka dosh në najte na edhe me, a këmë gjina nëse nuk shkërë me bo po e qërë urnë Po të kuptojë, po të kuptojë e qartë është po? E pëse bobi të dësë në lënë, në tashë jenë bo nënë, po më ka thonë, për nëse shkën atje, eshe, pjatë e më më harrënë, këtë s'ki që ka dhe janë. Po, po. Tash do të të të tjenë mitë, asë, ari më thonë drejtën, më në nënë, do të të nënë e tëme, po, se dhijem shumë, nuk, nuk më nëshë qyshe, do bobin, edhe do të të po. n Nuk e di asë dretë, nuk mojnë me doshë që u shqibu në këtë dhe. Po. Më nësë e më shkume po, atosë që e më shkume po për dëshirët që këmë posë në qështë me po, po më ka dhërinët, veç për shakartën, po për shakartës fire. E doshë anë i më, po, shakart, më, po, shakart, më do, pa, tani, në në tonën. Po, në shala, po, në shala. Në dori është edhe dhimëshme mes bashardëve. Andaj, ata që vuajnë masë shumë në nga në gëndori janë fëmija edhe i fillon një jetë tret, dikun tjetër, edhe ka e kalon e e problemë, mirë po ata që do të vuajnë gjithë mund pasuajet e shkurzimit e ja fmijat. Përndaj, nuk lërgon këtë pasuja edhe kër të rritë e fmijat, edhe kër bon vetë prind, kanë mi vujtë pasuajet e ndarës e prindve të tyra. Me që thë atë, në këtë rast, e, baba në që së thëtë se nëna ka faj, nëna thëtë baba ka faj, më në që fmijat nuk duhet në këtë Na nuk e dim pse nuk u kthynë ona. Nëse edhe ka pozonim gazep, e ka pozonim mundim, ka pozonim arsye. As nuk është e mundshme nuna më lën fëmit mbes më qyra. Vallai, nëse nuna, nuna kanë ka dashurit posaçme për fëmit. Sa kanë nëna që bujnë sabër, që thot populli, nasi gjarpë në dërguri. Si Bën sabër shumë, vun shumë, veç për atë fëmijë, më ti është dohet i burrit. Më ti është dohet për familjen. S'kish ndajta as një minutë me ta. Po pse rrin? Ha tre fëmijë thot. Fëmicën i lë. Nuna sakrificon shumë për fëmijë. Dhe një nën që vendos me elshu familen, me i lën fëmijët, bëllai mendoj se shumë ka hik, ka thotë. Sapo din kët rast aşja ashtu, nuk e di, ndoshta s'është ashtu. Po në esenc me dolet zakonisht se shumë ka hik që s'ka poshtë, si kur Faruk dole andaj ka dali, ka donë i ka lën fëmijët, apo. Kjo është në esenc që ashtu të ndot. Ka përshtime, ka të lfarë në këtë herë, Allahu na rujt. Po nuk besoj që në këtë rast ndoshta bëhet fjalë për këto ashtu. Po baba jot kamor gru tjetër dhe tash ai ka dashuri me gru tjetër, nuk nin diçka punon tonë dhe ka urrëjtje për të asaj, ka lënë një ndon normalisht. Jo, po nuk ka drejt babën këtë rasë që tho fmijë mos e kish mësuj mos shkeni me takun në Skodrajt. Skodrajt. Po ka drejt babën me një rasë tjetër, mi pengu Smit. Mo taku me nonën, qoftë nona është na Allah na mëkon në lavirë e keqe. Morajte presht që ka mundsi me i dëmtu fmijë, me i prish fmijë. Atëherë zbon se i prishmit A një që zbanë milion, nuk kadrit baba me thonë të mive, nëse dënë, nëse shkërni me taku nënonën, më sajtë të, s'kadrit ka e ka harame, bo kitë punktu. Faktët që ti nuk ndinë për nënonën tonë e dashrujit është normal, se s'ke pas rastin murit në prehtën e saj, s'ke pas rastin me pretu në gratsin e dashrujit e saj, normal është, mirë po, ja, nuk ban, nuk, do, nuk ban me i shkëput lidit komplet, nuk ban, të ke fundit, Vizatoje fshi qoraz dhe os pas kokun telefon ka here qysh ia e mirë apo lodh a ke nevojë diçka qysh os pas kanin ni telefon me thira por tash boll inshallah ka here ka paq marrod por me pa diku me taku os pas kokun os me koni vizit speciale po me lom me taku diku supermarket qe sherasisht e ka pa os dikun ti gjithu qesnuhesh e po ju me shputli dhe me te jo me shputli dhe me te jo ja as se jo po shkak se kinon ajo te kalind ajo te ka, ka bue te bark ajo te ka ushy e kinon qe obligim do ai so Prandaj fakti që as u kthytë jo, mos paraqykosen nga se ti nuk e din versionin real që e ka nona, nuk e din. Është më mirë më ngut dhe nona pse u kthyaj aftën. Është edhe e ka një version të veten të ndërmshëm që e ka penguarsë me këtë fëmitë së saj aftën. Prandaj nuk bëjmë as çfarë litet, duhet më pas diet me me dy print aftën. Dhe as një print nuk ka drejt, më thonë mos e mos ata ka këtë. As nona më thonë mos e shkreni më po babën, se baba ju ka lënë si ka kshyr. Ai pse ju ka kshyr? Ai pse ju ka lënë? Ai ka përzim për Allahun nesër. Ai komolon atë për këtë punë. A ti e kë obligim se kibabe ki që non. Pandej fogsë që ne prend, në ka është korrekt ndaj teje. Nuk do mëson se të të konë, ju ti ta thosh me kon jo korrekt ndaj ti. S'kthehet e keqe me të keqe. Ti ke ri obligim që ki ndaj ti. Ti ke obligim të respektojmë ndrësë kibabe që ki non. Pse aj's respekton, aj's kaqçyr, aj's kujdes, si prind ndaj teje, e ka punësinë e vetë për Allahut dhe xhenal uaft. Gjithkuq kë më dhon përvojë llogari për Allahut te bareke وتعالى. Kimë telefonat inkuadrojmë Ollai ma von Allah të interpretojnë për çato pika që kështu thonë që kam fjalën për juftor, për sofra të juftorit. Për gjithë shka ulëpton, si se ajo që është haram, ajo që është haram në juftor është haram si fër haram gjithmonë. Që... Vetë pika, sepse do të vash 2 mashë, vetë pika patkalë që është shumë sofra të muslimanëve, juftor, shumë njesi për kampun pa vllazën e familja musliman që par dorin Coca-Cola. Unë e kumë qyrë për Coca-Cola, Google, YouTube, s'ka faqet, internetit, që se kumë qyrë, edhe që stojnë që ka, ka për qinët aktualit. O, Mirla, abon me t'abon i pyqën t'yja përën. O, në. A ke ledzuhë ndë një djetarë që ka bo haram Coca-Cola-në? Une, po thamë, e keni Google-në YouTube-në. Po, Google-a Google nuk, nuk bënë sa në haram, mas YouTube-i, ola. Jo, Google-a nuk është hoqë. Google-a nuk edhe në shariatën. Ti le Google në dhe YouTube-in. A ke në dëgju, a ke le dzu dikun dhe një hoqë, dhe një dietar i njërë që ka thonë Coca-Cola së haram? Komë kom këshyr debatet ndryshme, musliman dhe jo musliman. Edhe të e dhe fulë, pëse recepti tashma së disa vjetë, dhe së fakt para tri vjetëve recepti i Coca-Cola sekreti, se sekret dhe rivo nukonë. Pa i problemi ty një un... se i hape sekretin e, problemi ty një është kjo shkako ta shrape unë nuk e kupam çfarë, dhe faktikisht kur po shkoj në udhëtim, po më afrojn, po më servon Coca-Cola, po duan atë më haprë, këy 10 miavolë më ndërse në kafe në alkool, për 100 miavolë. Jo, jo, jo. Jo, ëndërro më. Allah e çfarë problemi ti për kujdesin tonë që e ke? Ti mos spi për vete. Unë të thash edhe më herët, ti mundesh me pas qëndrim personal. Për shembull, unë se pi. Në rregull. Se pi së është haram se pi për lem, për lëm personal. Por me përgjithësua gjykimin me Coca-Cola për shumë, se është haram, kjo është problem. Kjo është problem nga se Coca-Cola s'pjetë vështë një Kosovë, asë As, nuk pjetë vështë në Evropë, Coca-Cola pjetë në kajtë botën, 1 miliard, 2-300 milionë musliman për Coca-Cola, dhe ala s'ka dalë asë një ansamble e djetarve, asë një komision për fetfa, s'ka dalë me thonë se Coca-Cola është haram. Coca-Cola pjetë edhe në meke, edhe në medine, pijet edhe në Riad dhe në Kairo dhe në vende në çana të mbae islame ku ka shumë dietar, ku ka shumë ulema. A s'ka dal kur mund të jesh haram? Se ka qit Google a YouTube, ato s'jan bërihme që na bash tyne përcaktojm halal e haram. Me ku an ç'është për shembull, ç'është shembull konkret? Buzo piet veç në Kosovë, nëse tani në Ballkan, buzë në Medinë s'ka. Me shku me byet në dietar Medinë, a është halal buzo ato të, të zgjiva? Azin çka harta po. E është normal që ndoshta na me qyr buza është hallas ose hallall se ulemat e tjerë në botë nuk dinë çka është na. Kjo është diçka tjetër. Sepse buza është hallall normal. Epo ku ka qulla që pihet në kët buton? Dhe kët dietar të heshtin. Kur kush ka thonë deri tash është haram, një a dy zëu dal dikush, për njëse dietar të eminent, asamblet e njohura të fetvave, komisionet ndryshme. Komisioni i fetvave Në Arabinë Saudite komisioni fetvave na Azhar në, në Egjipt, komisioni fetvave në Bot, gjithku ku ka ulema, komisioni fetvave në Evropë, çorti dietarëve, asnjë skanciz fetva se ka kollas haram. Dhe këtej e din para syve tyn e shihet edhe pijet me kon që është kaq rrezikata që shifonë vola kat pun. Ti ki dyshim për lutën duan të të mos e pin rregullt, më shpothom të kemi kujdes, të ruhemi, ngasë nisani mi thon haram. E që skemi argument për kët punë, nuk kemi argument të prem të chart është presi të Allah si kurse mi thonë nisanit që është haram halal. Njët. Njët e ka gjunën të ka Allah Gjellivalë. Nisanit që është halal mi thonë haram, është njët si kurse një haram mi thonë që është halal. Dhe Allah Gjellivala ka këtë rrgjivin e për këtë punë. I ka thonë kësaj punë, këdhib, ranë. Mashtrim. E të uremë, masbim këtë që qërë të Allah. A kallë, ko kallë, as kallë, kallë. Pastaj mirë po ka tretit alkoholit, e ka hup trajt në vet alkoholit mrena, nuk e dim natyren e përbërjes sa alkoholit mrena ka koholës, nështëa së është më alkoholaj, e kur së është më alkohol, nështëa është halal me pipa saj, ku e dim, e këto e di në regula, fiku fi, nuk e ke pun, ku ka alkohol zban, më ka dhali ola, shkenstarve, kimistve, të tjerëve u takan, me e përshu gjendjen, nga njerën që ditë Ka thonë mjeku thon mjeku mos më ngjinu. Mjeku nuk e kohojë Allah. Mjeku nuk guxon kur kujt më mos ngjina. Mjeku nuk i ka kompetencat dikujt më mos ngjina. Si ka këto kompetenca? Mjeku çka bën? Mjeku thot, diagnozo të shkio çikë çikë çikë. Ne çu sa xiran çto pasojë ai ki. Merë çit diagnoz, shka të hojë dhe kallëzaj hojës. Tani ulët hojë kallëzën me çto pasojë me kërcmundje ajë lnuma selrum. Po mjeku fetvasun jap. Jo mjekt mori përgjësi. Mos ngjënat jap tani, ja s'bën kështu. Mjeku më përdesi i thotë, duhet më aborto fëmin. Ja s'bën kështu. Mjeku tregon se nëse nënë vazhdon me, me shtatzënë, çtoim pasojat. Nëse çikë fëmije të mbark, çtoim pasojat. Ai e bën diagnozën, ai e kryen punën vet. Pastaj i bartë diagnozën hoxës, edhe i thotë, ti eksperti sheriatet, nëse nënë nuk është shtatzanë, me çto pasojë apo çikë fëmia, çka më bëu, a leu ta aborti? dani e ka tjetër mënyrë që thot a bën as bën të të kush e përsaktën kët punë këo njërë qoft kimist i thot një kimist në botë qiu ka bën me dy tre proveta azi ku e diunë në barot vetën eksperiment i katalizë ka alkol edhe u dalën kimisti haram ka thonë jo vëllai s'kam kë punë këtë punë këm këto ka ka shteshta nuk i bota në diet haram në sanca allah ka bë hallal nuk bë dot çka e ndaluam nuk bë dot çka e keq nuk bë dot çka e mirë nuk bë dot çka e lejon nuk bë dot çka obligim Me çifte njerëz atë me tek këtyre, s'bën kjo punë kështu? Ka rregull, s'fen tonë ka rregull, allahu. Ka rregulla këto. Ka ekspertë që vendosin këtyre temp. A dhe so so ka komisione për fetvon bot. I kanë 2-300 doktoratë sheriautit. Ju jepë pas studimi, çka është problemi? Studioni. Mos 2-3 vjet të buan, nuk e di më ana, edhe pak, det bin vendim a ban as ban po po të ndijesh me kosheriatë me Google e me YouTube komlëzuat e kumbuat kom ja me të respektoj edhe ty çdo musliman alhamdulillah po të kemi kujdes t kemi kujdes truhemi na shkon kjo punë që Google ka qitë që qi ka alkol po Google Google po mund nuk ka shkë referencë për shariat Google kur të vijnë me gjith diçka ku ka e shkuj një fjalë maçat edhe kryko me Google-n atë E po Google nuk mund ders askallan Allahu selam YouTube-i A do ta mshtimi të kujdesëm ku do të përtuhemi. Ka se kjo më ka mundësimin e a pshtjell fjalën apo. Më, më na përzi. Elhamna ka qojar shumë tash. Ka njerëdishum, ka mundësi me komuniko. Nuk, nuk dal, nuk do të hajo atë Kosovës, i ki zotë Maqedonisë, nuk do të ma jësi ki Shqipnisë. S'dal Ballkani më qojar valla. Ka para planin shkan Arabi. Ki u le më u ngjë ndiguj të vet. Tash mundësia me komunikuar shumë e vërtet. S'do më shkudi atje Elhamna, kanë ata vet façet të drejtë të tyre personale. I shkun, unë jam një Kosovar, që shëtë, ja qënë takëthen, doktori shëriatë, tërtafë. E të të të të të. një në komunikim të shumë më adhe. Pse më së shuzum këtu lecime që i kemi, elhamdullah, që ta kuptujmë fëndrejtë, të, fëndrejt, të qëndrujmë stabil, të dim të zjelum gjera qëka është halal, qëka është haram, qëka ban, qëka zban. Po, ju na të marë, në vetë, unë e di që i kësë ban, po pikatit din që i zban ajko nuk shkon do pun me çifet tona, nuk shkon këtë pun me tekën, nuk shkon këtë pun me unë e di që kështu kështu. Jo në fen nuk shkon kështu. Feja ka rregullat e veta. Allahu that fes elu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ta ata që dinë. Ata që dinë kush janë? Ulemat, hojallarët, ata që e kanë studiuar shariatën, fen e njohin çata pyetni për ato që ka dhënë ju për feja ato. Pandot më pyet për çdo gjë. Më pyet për çdo gjë. Allahu na udzona rrugën e drejtë. Telefonat kemi Urna. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Ëh, e kam një tip ç'e nëse kam më mësimin. Urna. Ëh, thëgjat pastë nëse në sabah për të më fal namazën e sabahit, domethënë nuk del gjumë me kohë, po del për shembull në orën 7:00, 8:00 pak më vonë, a duhet më fal të tjerë farën? Po? Apo nuk kem drejt me fal, edhe ty që e djytë është të përkredi, dhe ma më në sener, dykush përkredi për me blejt shpija për stafat, për shama dhe për baneje, sëse dishka se është me shera o është, a lejo, të anë nuk lejo. E qartë, Allah, qartë. Së përket në mos sabat, Allah gjellë vërë thët, inës salat e kërën e të alel muëminin e kitaben me ukuta, në mazë është obligativ për besimtarët në Allahu Jellalu veleka caktuar namazet ko kurt hyn dhe i ka caktuar ko kur del. Ne ne kemi obligim të ta respektojmë kët ko, që brenda kësaj ko e ta falim namazin. Por në çufse, për arsye caktuar, sikur se os xhumi, e kemi marr sebepet, e kemi kurdis orën, jemi munduar, më u qeu përse apo po çan duhet ka iksa bohu, atëra e fal kur çosh. E fal kur çosh, e s'bën më e lon, kurse kurse. Ju më thon tash se konfun vaktas për falja. Kurdë që ti dëgjumi e fal namazën e Sabat. Dhe kjo vlin për dhe në masë tjetër, dhe në masë tjetër që t'ka ikpikos e falë, kur dhe që t'jepet ja mundësia e parë për ta kompensur për ta falë. Ese përket pyte se dytë a lejot me marë kredi për me brejshpi, nuk lejot. Ese marja kamatave në për banka është haram, si kurse e ka ndaru Allah Gjellewale dhe pejgamberi sër Allahu A.S. Dhe kjo është pe haramve kati më të rëpë të në shëriat, në fejnë Allah të të të gjelë. Allah xhe lloha gati për asnjë mëkat, nuk është kërcënuar rrept si është kërcënuar për kamotën. Ka thënë fa dhe nu bi harbin min Allahi u rasulih. Shpallni atyre luft, luftë, çer luftë be Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne të ruhemi, kemi kujdes. Edi që njëri ka nevojë, duhet po po bësh atë xhe lloha. Punomë halal, angazho ti që xhe lloha rrugt e harit bi idnillahu. Edh nuk është kusht me pas apartamente ku e di sot ndaja no, me pas mobille çaj çaj kë iki mund si llo çaj çaj. Jo sot njerit tin në kredi pse më ndru mobillet si vjetru si pa ulna pak dysh pa vron po mën po, si po, të s'po munda më mirë marr kredi. S'po munda kjo luks si luks kjo punë. Po iki punë më ndru punë tuaj gjin raj. Ma jo më kamat, jo më kredi. Prandaj nuk lejohet më marr kredi në bank për me më ble banes. As pun ble shtëpi nuk lejohet. Nga se kjo është kamat. Banka nuk posadon. Banka nuk shet, nga se banka nuk i posudon banesat dhe nuk nuk mund t'i shet ato pasi që nuk i posudon. Banka jep borç, ti e blej banesën, prej pronarëve të banesës dhe dhe banka do të thotë ja lån atij borçin që ti ke marr faktikisht prej bankës dhe ti pastaj me këtë ja lån bankës kët borx në sasi të shtuar. Dhe kjo është kamot. Le ta paketojnë ç'i doin me oferta të nëryshme që i binë, gjitha në fundë fund të cilës edhe ka të cilës që të komartit ata. Se banka asë nuk të falë, edhe banka nuk është shoqatë humanitare me të një mutu me bleshpi, por është institucion profitabil, që fitan. E masë i banka asë nuk shetë, asë nuk blenë, për, nimi, tye, ka 200, për bërë, 1400, që ka fit fitan? Për borëqeve. Ti e apë nimi, ti me një 1200. Ty ti ka më një 1200, ta një këti e apë që ato një 1200 bërë, një amë një Prandaj, kjo është që është e qarë që duhet kemi kujdes, mështë përfriemi në këto loj blerjesh, ku ban ka është palë në këtë qështje. Nga se atere përfriemi në kamat, e kur përfriemi në kamat, ta dim se kemi bë njën nga gjunat më të mëdha, dhe njën nga mëkatët që mësë shumëti, mësë shumëti e silën dënimi dhe hidrimin e lojële u alën bi, bi atë përsa. Kemi telefonat e në këtë e do është ta një pytje, po, jom, une jë me martume, edhe e kom një motër pësë më djeqare, kemi bo një jetë kismet me inë shamin, e përmënojmë, a është masë e vopë nësë im këto bitë peke të Ramazanit që mundët më korë njona në atë e madha, apo është një sëj edhe masë Ramazanit, shpërblimi. Po, po, inshallah, po. Se alikum. Hamdullak, kjo është lejmë i gëzushëm, vëllache të i përullin e Allahot a Zogjel, të akunin obligim kjo është kajrimat, ma e mira është aja që bëhet ma shpejti, asë nga të mdhoja, asë tek, asë ma zbajrami, asë kërt, tash me njere që tash, e vendos shaminat. Sa ma shpejt i bindisht urin të Allahot Gjellewala, dhe sa ma shpejt përndosht e ka Allahot Gjellewala për vonesin e shaminës dhe dë dhe dhe e vendosht aq ma shpërlim kjef tërë. Pra ndaj besimtari e fiton shpërlimin, ma tepër, soma shpejt e këno obligimin që ka ndaj Allahu xhalla xhala lu. Prandaj mos pritni as në natë, as në ditë tjetra, as kurrë, por sonte bismillah në këtë ditë të bekuar, këtë ditë të madhe të xherimit, vendosni shamin, pendoni tek Allahu xhalla xhala dhe jepeni Allahut besën që keni më e madh sa tinë në këtë botë, inshallah. Allahu xhalla xhala ju forcóv kët roq dhe Allahu na lësh që Allahu te barek o tali u, u zon edhe të tirat nga nënëtona, nga motrat tona, nga, motra nga gratë përrisi që ta vendosin bulesën nga se kjo është ajë që i zbukuran vëllaj, kjo është ajë që i runë, kjo është ajë që i mbron, edhe ato, edhe familje tona, edhe ndere tona, edhe jetë ato, edhe gjithë gjë, mbronë për mes kryës e këti obligimi që një grua, e kryën për hitë Allah të ato gjennë. Kemi një tërfëmën dhe nënkuadrojmë? Selamu alaikum. Aleikum, selam. Faqë përdojnë përkejme, E ma dëshme ban një ipit që të gjithë 50 euro edhe më kanë fanë të rritë në danë të vashërve. E ma unë një shetë në djeqë e a banë gjithënë në malë përvejtë i gjithënë të vashërve. I ke gjithë 50 euro, apo? Po. Po, po, e qartë, e qartë. Nëse muslimoni apo muslimon agendit që ka në rrugë, atër e ka obligim që të munduat dhe të e ap mundin maksimalë ça ta kthen atmall në duart e pronarit të vërtet. Përshëm çuse që gjet në hyjmit banesës. Mesukun ka rrad diku të pi banorëve të banesës, dikur që hi u hiu don. E ka gjetë tek ndonjë shitore. Mesukun ndër një mushteri ka ra vjen ai lip, thotë mos më karrash të parë. Prandaj laimran, në rrethin ku i ku i ka gjetë, gjetë parë laimran. Nuk e ka kush më tregu sa i ka gjetë. Thush, dyçangjiva ti ose banorëve të jo, banesës, ku do të çike gjetë? i thua se unë i kam gjithë do pare, në që se lemruat dikush të rgonë i qiden të unë atëm. Edhe pastaj, kur vjena i thua, sajke u për që farin, në qofë se i përshun të aman, bindës jëntin e e këthen. Në qofë se vënua taj, se djetarë ka unë dohet një vjetë me e pritë, një vjetë dohet me e pritë, dhe i rësat lemruat. Nëse nuk lemruat një vjetë, atëherë njëri ju, i e pësadak, i shpër dhen Josu lemrua të në se mas një kohë, njëriu që i kanë hub, ti i thuati, "Paret e tua i kombon Sadok. Ose merr se vopën e Sadokos, ose un' ti kthej parat." Ai thot, "Un' s'mdu se vopë Sadokos, kemi parat e mia. Ti obligosh me dhon parat se ti s'bën me un Sadok në mendiku të palen e tij." Në këtë çështë s'ndiksim në kë ke pun bash leti ka gjet parat, ti pi argjitin e ato nuk shkon gjysëm e gjysata, jo, parat janë të huja. Bën tash me dhon Sadok Por në qovë se lejmë rojnë dikur që i ka upë, obligoshë më jakë të parët më parëve të ujepëm. Ose, a i thotë, unë e pëbëj ka bullë sadakën që ke jepë fukareve, atëherë, liroshë nga, nga përgjesi jepën. Nësë me i shizu vetë nuk banë, nësë nuk jomë parët të uja, ndë i largoshë nga shizimi personal i atyre parëve, kjo është më edrejt dhe më e mirë, inë shanatë. Kemi telefonat një këtërojnë? Assalamualaikum. Aleikum salam. Dofta me bani pyetje për punën e trajnave do të them të bëno version që mundë me energjica. Po. Ktu ktu në Kosovë këtu poshtë çonë këmbë kosë këtu këtu Kosovë, këmposë, kutu, këtu poshtë për shërdë malti janë i bil. Po. Mosaj për çfarë? <gles> ah kimish halal aja. Po e çartola, e çart. Por dorimi i pistoletës si bëhet, domethënë në shumicën e rasteve nuk bëhet që të mbytet kafsha me të. Gatë pistoleta edhe sipas ekspertëve nuk ka ë karakter vrasës të kafshës, por ka një karakter të lehtësimit të thirrjes. Gatë nuk ka mundësi dorsta që të ë pushtohet, po ta kushtuesht kurrësh kafsha nuk ka mësi me rëzu, me lidhë, atëra mund të ndo një lopë apo kaj madhë që ofhtirë me rëzu, atëra me pistolet e bëjë një farloj do tëtë dopsimit të fuqisë e kafshës për me e thirë maletatë. Në qovë se me goditin nga pistoleta, kafshëa nuk mbytet, do tëtë nuk ngordhë si pasohi goditis, por vetëm dopsuat fuqia sojtë dhe pasaj therët nuk prishpunë. Përdrimi i pistolën në kadrë të im është halal. Por nëse goditja me pistolë e mbyt kafshën, atë është haram me atë. e hëngur atë. Teha nuk e dim, duhet më pyt. Nëse ai e mbyt me pistolet, atë nuk lejohet me hëngur mishin e kafshës të ngordhur nga sa është çoftir, do çoftira është haram të të hahet. Por nëse përdoret e kështu mishin e rase kështu përdoret, rall dikun me pistolet e mbytin. Po me pistolet do të thotë e bën një forloj eh dobsimet të fuqisë së saj që ta kenë malet për ta për ta therr. Kjo kjo është në shumicën e rasteve në Kosovë që bëhet atë, thonë. Ata që therrin e përdorin pistoletën për ta dobësuar fuqinë e kafshës, atë. E jo për ta Por a kamën të të kush me mbyt atë. Por akoma di dikush më mbyt komunsiun, nuk e di. Por unë e përmban rregullin si rregull. Pastaj kush e mbyt e kush nuk e mbyt, tash mbetet kjo çështje që çdo kush piniëve të interesohet për veten e tij, Allahu xhellahu an ndihmofton. Kemë edhe një telefon të, të fundit e një kuadër personte. Selamun aleykum. Aleikum salam tullah. Hajde, sta më pido. A usht, hallo me deponu para te banka. Pa pa kamat, mos me mua kamata. Ku e çartola. Njëse një kono me depozitë para në banka, se sot është situata ndryshe. Njëu më moj para të shpër është problem. Ë rrezikohet nga halet edhe rrezikohet në shumë aspekte tjera prandaj detyrohet me të depozinuar parën në bankë. Deponimi i parave në bankë me arsye nuk prish punë. Nuk prish punë me kusht që do të thotë të, të ruhet sot ka mundësi nga depozimi që sjell kamot. Nëse ka, në ka mundësi, sikur se të ketë gjiro llogari rrjedhse për shembull që mund të nxjerr parat kur do. Por nganjëherë nuk ka aksi ofertë të caktuara, detyrohet me e, me i afatizu parat të deponuara dhe, dhe kjo afatizim pastaj i sjell përfitime, si kushtojë ata faide një lloj interesi i caktuar çai fiton apo ton. Nëse si pasojë deponime të parave nga se ka pas nevojë të madhe me deponu. I vjen edhe një lloj interesi atë atë interes ndonga pasuria dhe nuk e merr. Nuk e merr por as banka s'u kelen. I marr i shpëndon fukarave apo ton. U shpëndon të varfërvë sipas trimi pasurisë së tij. Se kjo është sadak. Nga sa sadaka me para të festa nuk bëhen, nga sa para i fllishtërt nuk është e fituar me halal. Por vetëm sa më e pastru vetën i japu karavën, nuk prish punën atë. Do të thënë nuk imën ato para. Andaj lejohet me depozitë nëse kemi nevojë, s'kemi ku me i mbyet paratë, lejohet me depozu ato paratë aty apo. Ose e marrim rrogën përmes bankës, nuk hiç më marr, lejohet nuk prish punë. Mirë, por me kusht që të ruhemi nga interesi i shkaktuar si pasojë e depozimit dhe afatëzimit të parave në në banka, kapton. Dhe kjo është pyetja e fundit për son të shikuar ndëruar nga se edhe kemi kaluar për diso minuta kohën e limituar për këtë emision, pa të mpytje të ndryshme, imbetëm në hak atyre që kam bërë pytje për mes SMS-it, por telefonat e ishtë në ashtë se shpeshta, so që nuk pa të mund zhitë të shkëputimi për asnë qast e t'i këthemi SMS-it. Por me lene logelevala dal nga dërë nga një pytje nga dy, por do të arimi që të prëgjimin gjithë ato që ju i keni dërguar në numrat ton të, të, të telefonit, As-salamu alaykum. Elo sallon e manduar që këtë ditë të sotshme të agjërimit Allahut na e kurorizon me pranim, me shpërbim dhe Allahu nëlë të na i falë mëkatet tona. Allahu na bashkon të mira dhe të jemi gjithmonë të bashkuar, të vëllazuar si duhet, të ndihmojmë njëri tjetrit dhe gjithmonë të jemi nga ata të cilët u adojnë të mirën të tërëve e jo nga ata që u adojnë të keqen të tërëve. Allahu na ruaj nga çdo keqbëras, nga çdo ilik nga çdo zili i qart, nga çdo kurth e mashtruese të ndëshëm, Allahu na mbrojë nga sherrri i tyre. Deri në takimin e ardhshëm, selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. <tri>